Irineo Atlantikoetako departamendua da Frantxestatuan COVID-Emeretziaren intzidentzia tasa apalena duen lujaldea. Baina, erabaki erabakiguziak parisetik artzen direnez, etxeratze hor dugo iztiaga atxikiko dute, eta ostatu kulturgune edo trinketeak ezingo dira ideki. Bizitzeko lanegin egin horrez, lanerako bizigira. Hori dena, egita gainitzen osasun mentalaren kaltetan. Osasuna omen dalleena, Baina hemen turisten eskubideak jartzen direla beste guzienen gainetik. Neguko opojetan turisten uoldea bildu ondotik, espero dezagun COVID-e meretziaren edapena ez dela behitzere bizkohtuko ipar euskaregian. Dena ongi. Lileko familia batek opojak iraganditzake edo lasai. Baina gu kezinitugu gure esenide edo lagungi pozkoakak bisitatu. Dena ongi. Bretaniak baten eskutik ere heldu da hasteuntako notizia. Pandemiari buru egiteko neugian arintzea probosatu du polmolak diputatuak Frantziako Asamblada Nazionalean. Bretaniako eta Iparuskaregiko kasoak hartu ditu horretarako adibidezat. Osasun egoerako kegera jo duen tokietan, neugian deszentralizatuak ardeitezke. Obera egin duen tokietan aldiz, fitxik ez. Dena, berdintasunaren izenean. Berdintasuna baino elkartasuna eta ititorza eskatzen dute ostalari eta kulturgiek. Erenegun, Baionako kumisaldegian deklaratu begi zuten Baionako sina ostatuko kudeatzaileek. Polizia etxearen kanpoaldean ziren, kasu ostalariak kesu kolektiboko hamaknakakite. Bizi duten egoera itgagiri gehitu zaion jazarpen judiziala salatzeko. Krisiak kalteturiko sektore gisa antolatu den ostararitza da kollpatu eta isildu nahi dutena. Haiintzu zen ere, ez isiltzeko ikusgargik izaiteko, plaza hartzeko elkartu ziren kulturgilea katzo baunaako egkotxearen aintzinan. Kultura seguru ezpalitz bezala jokatzen baitu Frantses Gobernuak. Sozializatzeko, kolektibuki ospatzeko, bizidugunaz gogoetatzeko edo euskaraz adierazteko, musikaren, dantzaren edo bertxuaren beharik ezpaginu bezala. Joanden igandean betezen urtebete Euskalegian lehen COVID-emiretzik asoak atseman zituztenetik. Martxoaren amazazpian izanen da frantxestatuak ezagitako lehen konfinamenduaren zori gaiztoko urtebetetzea. Asteuntan ihatian entzundudan kantu batek oaktarazten digun gisa berean, diadaneko ez zingodugu iraganeko ezanaldiekin gero azmintzatu.